Ide figyelj, tegnap előtt este szeretkeztünk, ha már elfelejtetted volna. Hogyan ne butáskodj! Aztán hazahoztál, és búcsúzóul megcsókoltál. Aztán... Semmi! Vandam szívott egyet a cigarettáján. Arra az esetleg, ha te felejtetted volna el, bizonyos Ervin Rommel kapuin dörömből egy csomó nácival a sarkában, és én egyike vagyok azoknak, akik megpróbálják megakadályozni, hogy bejusson.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 és a te jó jót, amelyet olyan provokatív hangon mondták ki, a régi ellenhangja hangja volt. Tájékoztasson őrnagy úr! Előbb olyan távolságba kell kerülnöm tőled, hogy ne csókolhassalak meg. Ülj vissza a székre, és vest keresztbe a lábad. Tulajdonképpen mit csináltál ma? Vandam keresztül ment a szobán a pohárszékhez, és megkereste a dzsines üveget. Egy nagy eltűnt a titkos titkosszolgálattól.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 Vandam gondolkozott, hogy mennyit áruljon el a lánynak. A mi védelmünk leírása, a védelem, amely hitünk szerint megváltoztathatja a legközelebbi ütközet kimenetét. Smith szaktatáskájában ott volt Vandam átettési tervének javaslata is, de Vandam ezt nem akarta elárulni ellennek. A végsőkig bízott ugyan benne, de a hivatásával járó ösztöne is működött, így fejezte be szavait.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 Civilkocsik is készen létbe fognak állni, hogy egyetlen fügyszóra eltordaszolják az utca valamennyi kijáratát. Teljesen mindegy, hogy mit csinál Wolf ma este, ha találkozni akar veled, elkapjuk. Kopogtak az ajtón. Mi ez? kérdezte Mantam. Kopognak? Igen, hallom. Vársz valakit vagy valamit? Természetesen nem, hiszen már itt az ideje, hogy induljak.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 úgy látom, éppen itt áll, amikor megérkeztem. Ihatnék veled együtt? Persze, mondta ismételen. Mit szeretnél inni? Ez micsoda? Wolf szimatolt. Ó, egy kis zsín, éppen jó lesz. Azaz én italom, gondolta Vandam. Hála Istennek, hogy nem ellen is. Két pohár elárulta volna őket. Hallotta, hogy jégcsőre. Csirió, mondta Wolf. Csirrió. Úgy látom, neked nem ízlik. Megolvadt a jég. Vandam tudta, miért vágott grimaszt a lány, amikor beleszülcsölt az ő italába. Tiszta Jean volt. A lány eddig jól megbírkózott a helyzettel, gondolta. Vajon mit gondol, hogy ő, Vandam, mit tervez? Bizonyára kitalálta már, hogy hol rejtőzünk. És nyilván kétségbeesetten igyekszik nem nézni erre. Szegény jelen. Megint többre kényszerül, mint amennyiben megegyeztek. Vandam remélte, hogy a lány passzív marad,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 Vol felfelé mutatott, és ellen, mint ha megrázta volna a fejét. Vandam sejtette, hogy a lány nem akar felmászni. Elindultak a piramis mellett, és eltűntek mögötte. Vondom, várt, amikor bukkannak ki a másik oldalon. Nagyon sokáig nem bukkantak elő. Mit csinálhattak a piramis mögött? Szinte ellenállhatatlan ösztönt érzett, hogy oda menjen és megnézze. Most oda volna a kocsihoz.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 Wolf leparkolt az egyik utcán, és kiszállt a kocsiból. Vandab neki támasztotta a motorbicikliét egy falnak, és gyorsan leráncolta a kerekét, hogy ne lophassák el. A biciklére még szükség lehetett mai éjszaka. Követte Wolfot és elent, akik az utcáról kiértek a vontató ösvényre. Egy bokor mögül figyelte őket, amikor elindultak az ösvényen. Azon tűnődött, vajon mit gondolhat most Ellen? Nem arra számított vajon, hogy még ezelőtt megmenti.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 – Igenis, uram! – Akkor ide hallgasson. Az ember, akit keresünk, most a hajón van. Van fegyvere? – Nincs, uram! – A szentségít. Vandam azon tűnődött, hogy vajon ő meg az arab rajta -e a saját szakálókra a bárkaházon, és úgy döntött, hogy nem. Nem biztos, hogy az arab túlságosan lelkesen verekedne, és a szűktéségben Wolf kése iszonyú pusztítást okozhatna. – Na jó, akkor szeretném ma megkeresni a legközelebbi telefont.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 Vandam egy olyan helyet keresett magának, ahol őt nem láthatta senki, de ő szemmel tartotta a bárkaházat is, meg a vontató ösvényt is. Néhány perc múlva egy női alak jelent meg az ösvényen. Vandam valahogy ismerősnek találta. A nő is felment a bárkaházba, és Vandam rájött, hogy szonja az. Megkönnyebbült. Wolf legalább nem molesztálja elent, amíg egy másik nő is van a bárkaházba. Leült és várt.